Частина 4. Торгівці І постійно попереду політичної гегемонії фундації йшли торгівці, які добиралися до найбідніших куточків на приголомшливому просторі периферії. Між їхніми висадками на термінусі могли минати місяці або роки. Їхні кораблі Часто складалися самих тобі латок від саморобних ремонтів і вдосконалень. Їхня чесність залишала бажати кращого, їхня сміливість. Незважаючи на все це, вони винайшли імперію, що була стійкішою за псевдорелігійний деспотизм чотирьох королівств. Чимало легенд складено про цих сильних самотніх людей, які, чи то серйоз чи то жартома взяли собі за девіз одну з епіграм Сальвора Гардіна? Ніколи не дозволяйте вашій моралі заважати вам чинити правильно. Важко сказати, які з цих легенд мають реальне підґрунтя, а які вигадані. Вочевидь, немає жодної з них, де не було б якогось перебільшення. Галактична енциклопедія Лімар Понєц був увесь у мильній піні, коли засигналив його передавач. Яскравий доказ того, що старі жарти про телеповідомлення та душ справедливі навіть для темного і суворого простору галактичної периферії. На щастя, ця частина вільного торгового корабля, не призначена для різних товарів, була надзвичайно тісною. Настільки, що душ із гарячою водою розташовувався в кабінці 2 на 4 фути яка розташовувалася за 10 футів від панелі керування. Поніц добре почув уривчастий стукіт сигналу. Розбризкуючи мильну піну і лаючись, він вийшов, щоб налаштувати звук, і за три години поруч опинився другий торговий корабель, а через повітряний шлюз зайшов усміхнений молодик. Понєц із гуркотом виставив свій найкращий стілець, а сам усівся на шарнірне крісло пілота – «Що ти робиш, Горме?» – похмуро запитав він. «Женешся за мною весь час від самої фундації?» Лес Горм закорив сигару і рішуче похитав головою. «Я зовсім ні. Я просто роззява, який випадково приземлився на Гліптал-4 за день після того, як прийшла пошта. От вони відправили мене, щоб я тобі це віддав». Крихітна блискуча сфера перейшла з рук у руки і Горм додав. Це конфіденційно, цілком таємно. Не можна передавати через субефір і все таке. Або я так розумію. Принаймні, це особиста капсула, яку ніхто, крім тебе, не відкриє. Поніц із огидою глянув на капсулу. Це я розумію. А ще знаю, що ніхто не передає гарні новини такими штукенціями. Капсула відкрилася в нього в руці. І звідти почала повільно виходити тонка прозора стрічка. Він швидко пробіг очима текст, і коли з капсули вийшов кінець стрічки, її початок уже став коричневим і зморщеним. За півтори хвилини вся вона почорніла і розпалася на молекули. Поніець глухо пробурчав. «О, галактику!» Лео Горм тихо запитав. «Чи можу я якось допомогти? Чи це щось дуже таємне?» Ти теж про це дізнаєшся, оскільки ти член гільдії. Я повинен летіти на Аскоун. Туди? Чому це раптом? Вони кинули до в'язниці торгівця. Але нікому не кажи про це. Горм аж затрусився від гніву. До в'язниці? Але ж це порушення конвенції. Так само, як і втручання у місцеву політику. О, то він таке робив. Горм замислився. «А хто цей торгівець? Хтось знає?» «Ні», – різко відповів поніц. І Горм, зрозумівши натяк, більше не став нічого запитувати. Поніц піднявся і похмуро втупився в екран. Він пробурмотів, що слайливе на адресу цієї лінзоподібної туманності, що була частиною галактики, і голосно сказав. «Тріастя! Я ж не виконую квоту!» У голові Горма зблиснула іскра розуміння. «Ей, друже! Але ж Аскон – це закрита зона!» «А вже ж! Більше складеного ножа я там нічого не продам! Вони не купуватимуть ніяких ядерних пристроїв! Летіти туди з моїм товаром – це самогубство!» «А не можна якось відмовитися від цього?» Поніець неуважно похитав головою. «Я знаю цього хлопця, який у це вляпався!» Не можна кидати свого друга на призволяще. Що ж, я в руках галактичного духа і готовий йти туди, куди він вкаже. Горм нічого не розуміючи вимовив. А? Поніц глянув на нього і риготнув. Хе, я забув. Ти ж ніколи не читав книгу духа, так? Ніколи про неї не чув? Різко відповів Горм. Ну, а якби вчився в семінарії, то довелося б. «У семінарії? На священника?» Горм був приголомшений до глибини душі. «Боюсь, що так. Це моя ганьба і таємниця. Я був надто міцним горішком для святих отців. Вони витрули мене з причини, з достатніх для того, щоб фундація дала мені світського світу». «Ну та годі про це. Як у тебе цього року з квотою?» Горм загасив цигарку і поправив кашкет. Зараз відправляю останній вантаж. Вкладаюся. Щасливчик. Похмуро сказав понець, і після того, як Горм пішов, ще довго сидів у задумі. Отже, Ескіль Горов на Аскуоні, та ще й у в'язниці. Це погано. Значно гірше, ніж могло статися. Одна справа розповісти допитливому молодику, пом'якшену версію того, що сталося, здихатися його. І хай йде своєю дорогою. А от подивитися правді у очі – це зовсім інше. Лі Поніц був одним з небагатьох, хто випадково дізнався, що знавець торгівлі Ескальгоров Горов узагалі не торгівець. Він був абсолютно іншою особою – агентом фундації. Минули два тижні. Два змарнованих тижні. Один тиждень пішов на те, щоб досягти Аскона, де на кордонах його зустріли пильні військові кораблі, що зійшлися в одну точку. Якою б не була їхня система виявлення, вона працювала добре. Вони повільно підкралися до нього, без сигналів, і тримаючи сувору дистанцію, різко підштовхнули до центрального сонця Аскона. У крайньому випадку Поніц міг би впоратися з ними. Ці кораблі були спадком загиблої Галактичної імперії, але це були спортивні яхти, а не військові кораблі. Жодних ядерних гармат, мальовничі і безсилі еліпсоїди. Проте в їхньому полоні був Есколь Горов, а це не той заручник, якого можна втратити. І Асконці мали це знати. А потім ще тиждень. Тиждень для того, щоб пройти виснажливий шлях різь хмари дрібних урядовців, які утворювали буфер між великим магістром і зовнішнім світом. Кожного дрібного підсекретаря потрібно було заспокоювати та умовляти. Кожен ретельно і огидно намагався щось видуїти з нього за кольоровий підпис, який відкривав шлях до наступного урядовця вищого рангу. Поняц уперше побачив, що від його документів торгівця немає жодної користі. Тепер, нарешті, великий магістр був поруч, за позолоченими дверима, що з обох боків були оточені вартовими. Так і минули два тижні. Горов усе ще був в'язним, а вантаж Поняца марно гнив у трюмах його корабля. Великий магістр був маленьким чоловічком. Цей маленький чоловічок Мав лисувату голову, обличчя з безлічю зморщок, обличчя з безлічю зморщок, і знерухоміли під вагою величезного, лискучого хутряного комірця на шиї тіло. Він поворушив пальцями, і шеренга озброєних людей розступилася, утворивши прохід, яким поніець пройшов до підніжжя трону. Нічого не кажіть, різко сказав великий магістр. Японіець одразу ж закрив рота. Правильно. Розслабився осконський правитель. Я терпіти не можу марної балаканини. Погрожувати ви не можете. Але стощів я не витерплю. Ваші ображені скарги теж не допоможуть. Я вже втратив лік, скільки разів попереджав вас, торгівців, що ваші диявольські машини нікому на Асконі не потрібні. Сер. Спокійно сказав поніц. Я не збираюся виправдовувати торгівця, про якого йдеться. Не в наших правилах лізти туди, де ми не потрібні. Але галактика велика, і вже траплялося так, що кордони порушували мимоволі. Це була прикра помилка. Звичайно ж прикра, писнув великий магістр. Але чи помилка? Ваші люди згліптала чотири. Почали бомбардувати мене проханнями про переговори вже через дві години після того, як був схоплений цей блюзнір і негідник. Про ваше прибуття мене вже попереджали багато разів. Це схоже на добре організовану кампанію з порятунку. Здається, попереджень дещо забагато. Трохи забагато для помилок, прикрих чи інших. Чорні очі Асконця дивилися на нього зі зневагою. Він не вгавав. Чи ви, торгівці, пурхаючи з одного світу до іншого, ніби маленькі метелики настільки здуріли, що можете приземлитися на найбільшу планету Аскона у центр його системи, і вважати, що випадково помилилися кордоном? Ну, звичайно ж, ні. Поніц скривився, не показуючи свого незадоволення. Він наполегливо сказав, якщо спроба торгівлі була навмисною, Ваше благоговіння, то це було нерозумно та всупереч суворим правилам гільдії. Так, нерозумно, сухо сказав Асконець. Настільки, що ваш товариш, ймовірно, заплатить за це життям. Упон'яцца закрутило в животі. Вагатися було ніколи, він сказав. Смерть, ваше благовіння, є настільки абсолютним і безповоротним явищем, що, безумовно, має бути якась альтернатива. Утворилася пауза, а потім пролунала обережна відповідь. «Я чув, що фундація багата?» «Багата, звичайно. Але наше багатство – це те, що ви відмовляєтесь купувати. Наші ядерні товари варті. Ваші товари нічого не варті, бо не мають благословення предків. Вони нечестиві та прокляті» бо знаходяться під спадковою забороною». Він промовив це речення речитативом, наче завчене правило. Великий магістр опустив очі і багатозначно промовив. «У вас немає більше нічого цінного?» Торгівець не зрозумів натяку. «Не розуміє, що саме вам потрібно». А сконець розвів руками. «Ви просите мене помінятися з вами місцями та розповісти вам про мої потреби? Ні». Схоже, ваш колега мусить понести покарання за святотатство згідно з асконським правом. Смерть у газовій камері. Ми справедливі люди. Найбідніший селянин у подібному випадку постраждав би так само, і я теж. Поніц безнадійно пробурмотів. Ваше благовіння. А можна мені поговорити з в'язним? Асконське право. холодно відповів великий магістр. «Не дозволяй спілкуватися зі смертниками!» Поніц, подумки затамував подих. «Ваше благовіння, я прошу вас бути милосердним до душі людини, коли вона втрачає своє тіло. Весь той час, коли його життя було в небезпеці, він був відчужний від духовної розради. Навіть зараз він може потрапити непідготовленим до лона духа, який керує всім. Великий магістр повільно, і підозріло вимовив «Ви? Розрадник душ?» Понєць смиренно опустив голову «Так, мене вчили. У порожніх просторах космосу Мандрівним торгівцям потрібні такі, як я Щоб піклуватися про духовний бік життя тих Хто так віддається торгівлі та мирським справам Асконський правитель задумливо посмоктав нижню губу Кожна людина повинна підготувати свою душу для подорожі до духів предків. Але я ніколи не думав, що ви, торгівці, віруючі. Ескель Горов заворушився на своїй тахті і розплющив одне око, побачивши, як Ліммар Понєц увійшов у добре зміцнені двері. Вони з гуркутом зачинилися за ним. Горов забурмотів і схопився на ноги. Понєц! «Вони послали тебе?» «Чиста випадковість», – гірко сказав Понєц. «Або це отнув мій особистий зловтішний демон». «Пункт перший. Ти потрапляєш у халепу на Асконі». «Пункт другий. Як відомо Раді Торгівлі, мій торговий маршрут проходить за 50 парсеків від системи, де трапився пункт перший». «Пункт третій. Ми працювали разом. І в Раді про це знають». «Хіба ж це неприємний і неминучий збіг обставин?» Відповідь напрошується сама собою. «Будь обережним!» – напружено сказав Горов. «Тут хтось підслуховуватиме. Ти не носиш портативний генератор перешкод?» Понєц показав на орнаментований браслет на зап'ястку. І Горов розслабився. Поніц озирнувся, камера була порожньою, але великою. Тут було добре освітлення, ніяких неприємних запахів. Він сказав непогано, вони дуже уважні до тебе. Горов пропустив його зауваження повз вуха. Слухай, а як ти сюди потрапив? Я тут в одиночній камері майже два тижні. Хм. Якраз із того часу, коли я сюди прилетів, ну, схоже, цей старий горобець, який у них тут за головного, має свої слабкі місця. Він схильний до благочестивих промов. От я цим і скористався. Я тут, як твій духовний наставник. У таких благочестивих людях, як він, щось є. Він охоче переріже тобі горлянку, якщо це його влаштовує. Але завагається поставити під загрозу благополуччя твоєї нематеріальної та суперечливої душі. Такий собі зразок емпіричної психології. Торгівець має знати про все це потроху. Горов і уїдливо посміхнувся. «А ти ще й учився в духовній семінарії, ти молодець, понєце. Я радий, що вони тебе послали. Але ж великий магістр любить не тільки мою душу». Він про викуп не згадував. Очі торгівця звузилися. Натякав відверто. І погрожував тобі смертю від газу. Але я перестрахувався і ухилився від відповіді. Це могла бути просто пастка. А виходить, що це здирництво». «І що ж він хоче?» «Золото». «Золото?» «Понєць насупився. Сам метал? Навіщо?» «Це їхній спосіб обміну». «Справді? І де мені його дістати?» «Де тільки зможеш. Послухай мене, це важливо. Доки великий магістр відчуватиме запах золота, зі мною нічого не станеться. Пообіцяй йому дістати стільки, скільки він просить. Потім повертайся до фундації». Якщо необхідно, і дістань його. Коли я буду вільний, нас вивезуть із цієї системи, а потім ми розійдемося. Понєць несхвально глянув на нього. А потім ти повернешся і спробуєш ще раз? Моє завдання – продати атомні прилади на Асконі. Вони схоплять тебе, перш ніж ти пролетиш бодай парсек у космосі. Думаю, ти це знаєш. Не знаю. Сказав Горов, а якби й знав, це нічого б не змінило. Удруге, вони тебе вб'ють. Горов знизав плечима. Поняць тихо сказав: Якщо я буду знову вести переговори з великим магістром, я хочу знати всю історію. Досі я працював сліпу. Фактично, кілька моїх слабких зауважень ледь не довели його благоговіння до сказу. Усе доволі просто, сказав Горов. Єдиний спосіб підвищити безпеку фундації – це створити тут, на периферії, комерційну імперію, що контролювалася б за допомогою релігії. Ми ще занадто слабкі, щоб нав'язувати політичний контроль. Це все, що ми можемо зробити, щоб отримати чотири королівства. Поніц закивав. Це я розумію. І будь-яка система, яка не приймає ядерні пристрої, ніколи не опиниться під нашим релігійним контролем. І через це може стати одним із центрів незалежності та ворожості, так? Ну добре, сказав Поніц, Теорії достатньо. Що саме? Перешкоджає продажу? Релігія? Великий магістр натякав і на це. Це одна із форм поклоніння предкам. Їхні традиції говорять про порочне минуле, від якої їх урятували прості та доброчесні герої попередніх поколінь. Так у спотвореній формі описується період анархії, що відбувався століття тому, коли були вигнані імперські війська та створений незалежний уряд. Науковий прогрес і, зокрема, ядерна енергетика стали ототожнюватись зі старим імперським режимом, який вони згадують із жахом. Вон як. Але ж у них є маленькі хороші кораблі, які помітили мене за два парсеки. Як на мене, вони працюють на ядерному паливі з знизу плечима. Жодних сумнівів. Ці кораблі дісталися їм від імперії. Можливо, вони мають ядерні двигуни. Вони бережуть те, що мають. Річ у тому, що вони не запроваджуватимуть нічого нового, а їхня внутрішня економіка абсолютно не ядерна. Це ми й повинні змінити. І як ти збираєшся це зробити? Зламавши опір в одній точці, простіше кажучи, я міг би продати складений ніж, із силовим ножем якомусь шляхтичу, а той уже проштовхнув би закони, що дозволяли б йому ним користуватися. Розумію, що це звучить убого і безглуздо, але з психологічної точки зору це шанс. Щоб зробити стратегічний продаж у стратегічних точках, потрібно створити проатомну фракцію при дворі. І тебе посилають тільки з цією метою, тоді як я тут лише для того, щоб викупити тебе і поїхати – а ти й далі будеш продовжувати свої спроби? Тобі не здається, що це тупцяння на місці? У якому сенсі? Обережно спитав Горов. Послухай. Раптом розсердився понєць. Ти ж дипломат, а не торгівець. І те, що ти себе називаєш торгівцем, не робить тебе ним. Ця справа для того, хто заробляє на продажах. І я тут стовбичу з трюмами, що заповнені товаром, який марно псується. І з квотою, яку я тепер уже не виконую. Схоже на те, ти хочеш сказати, що будеш ризикувати життям за справу, яка тебе не стосується? Горов ледь помітно усміхнувся. Поніць відповів: Ти маєш на увазі, що це питання патріотизму, а торгівці не патріоти? На жаль, ні. Піонери такими точно ніколи не бувають. Добре, визнаю. Я не гасаю космосом стрімголов заради порятунку фундації або чогось подібного. Я збираюся заробити грошей, і це мій шанс. Якщо це ще й допоможе фундації, тим краще. Я ризикував своїм життям і за менших шансів. Поніц підвівся і горов разом з ним. Що ти збираєшся робити? Торгівець усміхнувся. Я не знаю. Поки що не знаю. Але якщо суть справи в тому, щоб щось продати, то я до ваших послуг. Я загалом не хвалько, але дещо мені завжди вдається. У мене ще ніколи не бувало такого, щоб я не виконав квоти на продаж. Двері до камери відчинилися, майже відразу ж, як він постукав, і всередину з обох боків завалилися два охоронці».